й дивиться. Була якусь квітку навіть під ту чашу покладе. Постоїть трохи в задумі, потім скочить на коня, щось агридням коротко гукне, і поскакали. Хоча Мимря прокинулася від того, що їй мерзла спина. Був доволі пізній ранок, вже далеко не наступного дня після ночі, коли вона заповзла до нори. У нору Звідкись пробивалося бліде соняшне світло. Як? Світло? Очамимря різко підвела голову і по спині залоскотали грудочки землі. А розглядівшись доокола, вона мало що зрозуміла. Але досить було й того. Чомусь лежала вона не в норі, а лише ніби трохи присипана землею посеред вим'ятого і вимощеного кубельця. По краях кубельця Дерн і трава попіднімалися від її боків, а зараз звисали уще тепло після її тіла порожнечу. Попереду, за кілька кроків, у землі з'яяла акуратна округла дірочка. Очамимрія опізнала, це був вхід до її нори. Проте зараз вона не те, що пролізти в нього не могла, хіба що лапу вструмити. Очамимрія Випростала передні й задні лапи, рештки землі скотилися з її тулуба. Ого! Вона стояла тепер по груди у траві, серед якої звикла прослизати швидко й непомітно. Від шурхотіння землі, яка обсипалася з тіла очамимрі, десь поряд з-під трави на стеблину видряпався молодий мучнистий хрущ і розправив сушитися проти сонця свої ще незміцнілі крила. Очамивля, різко смикнувши головою, хамкнула жука, не роздумуючи. І від того, як розтікалася в роті солодкувата клейка маса, відчула ще сильніший, майже нестерпний голод. Підросле упродовж дугого сну тіло вимагало їжі, щоб підтримувати сили, Полювати спочатку було незвично, через що перша дичина від неї втекла. Це була молода руда миша, хоча мимря не мала навику полювання на мишей, і ще недавно вона сама була за обільжки з мишенят. Тож на якусь мить вона загаялася зривком, і миша шелеснула повз неї в густий кущ верболозу де переслідування робилося дуже важким, якщо не цілком неможливим. Трохи розчарована, очамимря подалась до берега, де на милині натрапила на силу селену більших та менших пуголовків, і там нарешті потомувала свій холод. Вона стрімко плавала, пірнала, вперше відкривши у собі цю здатність. Заганяла жаб'ячих дітей на мілководдя і, набравши їх по 4-5 до пащі, ковтала, майже не прожовуючи. Наївшись до Несхучу, вона вибралася у прибережний очерет і так само вперше у житті поклалася спати, не зариваючись у землю. Збудилась очима імря від шелестіння в глибині очерету. Одразу було чути, що істота, яка десь там рухається, не дбає про те, щоб робити це тихо. Очамибря вже раніше бачила таких істот, були вони великими, незграбними і пересувалися тільки на двох своїх задніх лапах. Вони, очевидно нікого не боялися, тому слід було боятися їх самих. Та зараз істота, хилитаючись і затучуючись, непевним кроком ішла прибережними плавнями, час від часу хапаючись передніми лапами за листя і стебла очерету. Один гострий листок роздер тіло істоти її дух крові, солодкавий, гнилуватий, дух, на який Очамимря ніколи раніше не зважала, зараз гостро шмагнув її по ніздря. Неначе зачарована, вона поповзла на певній відстані услід за істотою. Дивлячись крізь очерети знизу вгору, Очамимря не могла не зауважити, що істота все важче і важче дихає. Дедалі сильніше хитається, час від часу здригаються усім своїм тілом. Оча Мимря не розуміла, але якимсь робом відчувала, що істота,